На планината 44-та финална лекция от младежки окултен клас 8-а година, изнесена от учителя на 16 август 1929 година на 7-те Рилския зера. Сега сте дошли на планината, но и говедарят е извел говедата си на високо Това може да ви послужи като предмет на учение, да се замислите малко върху физическия си живот, да го издигнете по-високо, отколкото е сега. Човек трябва да започва от видимото и постепенно да върви към невидимото, т.е. от физическия свят към духовния. Все трябва да има някакъв материален предмет, който да въздейства върху ума и сърцето ви, без материалното, духовното остава неразбрано. Говорите за човека, за неговата душа, но за това вадите заключения от неговата външност и от неговите прояви. Какво нещо е душата, никой не знае, никой не я е виждал, но всеки е опитал нейното въздействие. Достатъчно е да изпаднете в мрак, в тъмнина, в заблуждение и да се обърнете към душата си, за да опитате нейното проявление. Тя ще се прояви по един скрит, вътрешен начин, но веднага ще познаете присъствието ѝ. Тя ще разсея мрака и заблуждението ви и ще ви възкреси. Душата помага, но се крие, иска да остане невидима. Тя е красива, подобна на едва от цвят. Тя се страхува да ни я обсебят хората. Често хората сами се произнасят за себе си. Казват, че са добри, чисти, справедливи. Ако искате да познаете доколко даден човек е чист, гледайте го на планината. Ако пази чистота на планината, може да се каже, че е чист. Като идвате на планината, всеки трябва да носи лопатка да заравя буклоците и нечистотиите си. Планината не обича нечисти хора. Ако нарушавате чистотата и, тя ще ви изпъди с дъжд, сняг, крамотевици. Навсякъде можете да се разхождате, но ще пазите реда и порядък, който съществува в природата. Бъдете доволни и благодарни, че сте дошли на планината. И знайте, че тук всичко е в порядък, понеже Бог нарежда и оправя работите в космоса. Щом му оправи работите на целия космос и вашите ще оправи. Дръжте тази мисъл в ума си без никакво съмнение и колебание. Като ученици от вас се иска живот без съмнение и страх. От вас се иска абсолютно чист живот външно и вътрешно. Ще кажете, че не можете да живеете чисто, защото вашите прадеди и прабаби са грешили. Що Мадам и Ева са грешили, и вие ще сгрешите. Така не се говори. Адам е сгрешил още преди създаването на Ева, чия дух от забранения плод това беше само повод да излезе греха навън, но веднъж излязал грехът на повърхността на живота, не се позволява вече човек да греши. Още преди създаването на Ева, Адам носеше в ума си мисълта да се отдели от Бога, затова, като му забраниха да яде от дървато за на доброто и на злато, той използва случая да се отдели от своя баща, да стане самостоятелен и каза – Нали аз съм обработвал това дърво? нямам ли право да вкуси от него? Щом намисли да реализира желанието си, той яде от забранения плод и напусна рая. Казвате – Защо учителят ни говори така? – Все имам някаква цел. Ако запаля свеща си в тъмна нощ, светлината е на място. Ако запаля свеща си през нощта, когато Слънцето грее, светлината на моята свещ е безпредметна. Свеща гори, защото Слънцето грее, а не обратно. Аз мисля, защото Господ мисли, а не обратно. Някой се обръща към Бога с думите. Господи, не виждаш ли, каква правя? Господ отговаря. Ти трябва да гледаш какво аз правя, а не аз да гледам какво ти правиш. Гледай мен и прави каквото аз правя. Аз съм направил толкова неща, а ти още не си ги изучил. Някой иска да покаже, че много знае. Защо ще се показваш пред хората? Искам да покажа, че знае много неща, че съм обиколил всички върхове. Ако си се качил на харамията, какво си придобил? Този връх е забележителен с това, че в старо време храмиите са закачвали по него и оттам са наблюдавали минаващите пътници, за да ги оберат. Има смисъл да се качиш на един връх, но ако можеш да се помолиш там, да оставиш нещо добро от себе си. Всяко нещо, което прави човек, трябва да бъде продиктувано от някаква идея. Ако се качиш на един връх, той трябва да бъде пълен с енергия, за да ти предаде нещо. Харамията е електричен връх, той повече взема, по-малко дава. Мнозина се качват на него, за да не се изложат пред другите, да не помислят те, че не могат да се изкачат. Там е погрешката на хората. Гледат да не се изложат пред близките си. Всъщност, човек трябва да постъпва така първо да внимава да не се изложи пред Бога, после пред себе си и най-накрая пред хората. Добре е човек да се качва по високите върхове, да преодолява мъчнотиите, които среща по пътя си. Това са постижения, които внасят нещо в характера. Колкото по-големи са мъчнотиите на човека, толкова повече се калява волята му. Вие се качвате по планински върхове, но се запъхтявате, краката ви се подкосяват, не можете да ходите. Защо? Защото бързате, надпреварвате се, искате да покажете, че сте добър турист. Искате ли да се качвате по върховете, ще бъдете тих и спокоен. Първо ще си направите молитвата, ще закусите и ще благодарите, че ви се дава възможност да се разходите. След това ще тръгнете бавно и постепенно Що ускорявате хода си. Светският човек се качва по планинските върхове и ако стигне пръв, извиква. Всички да видят, че е стигнал вече. Религиозният, като стигне на върха, казва «При Бога съм, видя ако вече». И едното и другото е щеславие. Какво печели този, който се е качил пръв? Как ще докаже религиозният, че е видял Бога? Който види Бога, става съвършен – щом не е съвършен, нищо не е видял. Какво става с младият мама, като види една красива мума? Той се променя корено. Лицето му става светло, гласът мек, погледът дълбок. Привидно той е унесен, а всъщност е съсредоточен. Все за красивата мума мисли. Ако тя може да измени мамъка, колко повече Бог е в състояние да измени човека. Христос казва... Който е видял мен, видял е и от сами. За да бъде силен, да издържа на мъчнотиите и изпитанията, човек трябва да има някакъв светъл образ, който да носи постоянно в съзнанието си. И Петър казваше, че е видял Бога, но всъщност той го видя след като мина през изпитания. И Христос преди да пострада имаше едно разбиране за Бога. А след Възкресението имаше друго разбиране. Той отиде да види Онси, който го възкреси. Ще кажете, че и вие следвате Христа. Мнози наследват Христа без да го познават и разбират. Те са в положението на хора, които външно търсят Христа и не го следват. Следването е вътрешен процес, а не външен. Да следваш Христа и да не го разбираш. Това значи да носиш в ръката си златна монета, без да разбираш стойността. и. Е. Който следва Христа и го разбира, той е минал през няколко реторти и се очистил. Ученика трябва да мине през огън и вода, за да бъде готов да учи, да разбира и да прилага. Не е лесно да носиш златна монета в ръката си, да я оценяваш и да се справиш с нея. Като ученици от вас се иска приложение. Прилагайте знанията в живота си, а не ги трупайте. Ако чрез знанието не можете да придобиете вътрешни мир и спокойствие, все едно, че нищо не знаете. Който има знания, той вижда ясно нещата. И като се качва по върховете и слиза, той вижда всичко. Знанието подразбира отворени очи. Знаещият приема еднакво и радостта и скръпта. За него радостта е като днешния ден. Светъл, ясен, топъл. По-хубав ден от днешния не сме имали и по хубава вечер от сношната не сме имали. Какъв ще бъде утрешния ден, не е наша работа. Така гледа на радостите и скърбите всеки, който има знания. Днес се радва на радостта, а какво го очаква на другия ден, не мисли за това. Той счита за привилегия да има страдания. Който няма знания, руптаек, гневи се, пита се той ли единственият най-грешен човек, че трябва да страда толкова много. Не си най-големият грешник, но не си и най-големият праведник. Както се радваш на радостта, така трябва да се радваш и на скръпта. Човек трябва да бъде готов да понася радостта така, както понася и скръпта. Не е лесно да носи човек радостта и за това се иска знание. Той е все едно да ви дадат една книга пълна с магически формули и правила. Ако ги разбирате, ще ги прилагате на място и ще бъдете като химиците, Да превръщате неблагородните метали в благородни, да окрутявате бурите, ветровете, да доносят дъжд и тъй нататък. Ако не разбирате тези формули и правила, книгата ще бъде затворена за вас и вие ще бъдете готови да я продадете на всеки, който я пожелае, Милиарди струва тази книга, но за онзи, който я разбира. Такава книга представлява човешкото тяло. В него са вложени много дарби и способности, много сили, които трябва разумно да се използват. Всички хора се нуждаят от въздържание, да не произвеждат експлозии в организма си. Много кибритени клечки имате, но трябва да знаете кога да ги палите. Някой само се заканва, че ще драсне кибрита си, а всъщност котията му е празна. Желателно е котията на всички да бъде пълна с кибритени клечки, че като дразнат да произведат ефект. Като палиш кибрита си, трябва да се съобразяваш с времето – ако навън духа силен вятър, колкото клечки запалиш, всичките ще изгаснат, без да накладеш огън. Затова ще намериш някое закътено място, където няма вятър и там ще го запалиш. Щом се разкори, можеш да го изнесеш навън при силния вятър. Огънят ще гори, вятърът ще го раздухва и ти ще свършиш работата си. Не е достатъчно човек само да се качва и да слиза. Но трябва да свърши някаква работа, т.е. да придобие енергия за ума, за сърцето и за тялото си. Казвате «Бог е любов, Бог е веделина». Това е казано в писанието «Но вие опитали ли сте Господа?» Казано е, че чистосърдечният ще види Бога. Значи чистота се изисква от всички, чистота в мислите, в чувствата, в постъпките чисти мисли без никакво съмнение, чисти чувства без никаква корист и чисти постъпки без никакво пятно. Говориш за Божията любов, а се съмняваш в нея. Това не е никакво познаване на любовта. Съмнението не е нищо друго, освен плюене върху дрехата на любовта. В шкалата не се позволява никакво плюене, нито надясно, нито наляво, нито напред, нито назад – щом плюете, вие огорчавате някои същества. Вие сте заобиколени от същества, които ви придружават. Бъдете внимателни да не ги наплюете. Където и да сте на планината или в града, трябва да пазите чистота. Не е позволено на ученика да плюе по земята. В бъдеще ще постигнем тази чистота. Ние живеем в настоящето, а не в бъдещето, затова още днес ще започнете да служите на Бога с чистота и святост. Ако отношенията ви към Бога са изправни, още днес можете да постигнете всичко, каквото желаете. Това значи познаване на Бога. Христос казва, Това е живот вечен, да позная Тебе, единна на Го, истина на го Бога и Христа, когато си изпратил. Познаването на Бога има отношение към вечния живот. Който познава Бога, той е придобил вечния живот и може да постигне желанията си. Бог всичко може да направи. Така е, но важно е какво ти можеш да направиш. Всеки да си постави за задача да се опита да разбере с какви сили разполага и какво може да направи. Сега от вас се иска здрава положителна мисъл. Здрава мисъл е тази, която има за основа чистотата. Абсолютната чистота в мисли, в чувства и в действия. Това трябва да бъде идеалът на всяка душа. Чистият и морален човек не се подкупва с нищо, нито на земята, нито на небето. Целият свят да му дадат, той пак не се подкупва. Той е свещ, която свети на всеки светилник. Дошъл е на земята да учи, защото се интересува от нея, както и от небето. И за мен земята е толкова важна, колкото и небето. Адът е толкова важен, колкото и раят. Така проверявам, мога ли да превърна ада в рай. Като усетя, че температурата на ада става много висока, поливам вода в огъня, изгасвам го и адът се превръща в рай. Изкуство е човек да превърне ада в рай и тъмнината в светлина. Нози не изгасват светлината на рая и го превръщат в ад. Казано е в писанието Наближило е Царството Божие на земята. Наистина, хората са далеч още от Царството Божие, но все пак са по-близо отколкото във времето на Христа. Днес, при хубавия слънчев ден, при чистия въздух и чистата вода, вие сте почти в рая, между ангелите. Как ще опишете ангела? Ще кажете, че е много красив. Вие имате поняче за красотата, каквато познавате на земята. За рая, за ангелите, хората имат такава представа, каквато има художникът за света, в който живее. Той рисува една картина, планина, дървета, вода, птички и казва, че това е рай, но не е истинският рай. Като разглеждате картините на някой художник, трябва да знаете от кой свят са снети от физически, от духовни или от божествения. Ако една картина представлява физическия свят, художникът сам е ходил до обекта на своята картина. Ако от духовния свят, обектът на картината сам е дошъл при художника. Физическия свят е направен от материя, която постепенно се мени, разлага и гние. Духовният свят е направен от материя, която участи се променя. Материята на Божествения свят е специфична, абсолютно не се изменя. Това знание се дава на унези, които познават Бога и обичат истината. За да познаеш Бога, ти трябва да го обичаш. Същото се отнася и до човека. Познаваш го, когато го обичаш. Тогава то отваря сърцето си и разговаря с теб ако не го обичаш, той се затваря. Следователно, ако искате да се отварят хората за вас, обикнете ги и те веднага ще отварят прозорците си. Ще ви се усмихнат, ще ви приветстват. Ако мразите хората веднага студат на хълт в сърцата им, те затварят прозорците си, обличат тепелите си дрехи и не разговарят с вас. Омрезата е затвор. В който и затворникът, и надзирателят са чужди един за друг. Проникна ли любовта в затвора, вратата на килията се отваря, затворникът хвърля тебелата си дреха, отваря прозореца, разговаря с надзирателя и двамата стават приятели. Където влезе любовта, окавите падат от краката на затворниците и те излизат на свобода. Казвате, какво ли? Мисли Бог за нас. Който се интересува от мнението на Бога, той е готов да се жертва за Него, той го познава. Достатъчно е да си помисли за Него, за да се справи моментално с мъчнотиите си. Ще кажете, че за всяко нещо е нужно време. Време е нужно за човешките работи, състояние за ангелските, а миг за божествените. Мигът е господар и на времето, и на състоянието. Значи, божествения свят управлява и духовния, и физическия. Затова палете всеки ден клечки от трите гибридени кутии, от физическата, от духовната и от божествената. С физическа клечка палите огън, който гори и изгаря. С духовна клечка палите огън, който никога не изгасва аз с божествена клечка палите огън, който дава живот. Това са трите разбирани на човека – физическо, духовно и божествено. Палете огън всеки ден с трите клечки гибрид, за да имате широко и правилно разбиране. От какво се нуждае човек? От любов. Да обича и да го обичат. Свойствено е на човека да иска всички да го обичат, но това е възможно само, ако той живее в божествения свят. Аз искам да обичам. Това показва, че си в духовния свят. Искам само един човек да ме обича. Това е човешкият свят. В човешката любов хората затварят сърцата си. Защо? Попарени са. Мъж бие жена си. Щом излезе на работа, жената бързо затваря вратата. Защо? Тя се страхува да не влезе друг мъж да я бие. Ако мъжът се отнася добре с жена си, тя е готова да отвори вратата си за всички хара. Вярва в доброто, което е влажено в тях. Следователно, кажете ли, че някой човек затваря сърцето си, ще знаете, че той е бил заобиколен с лоши хара. Ако отваря сърцето си, бил е заобиколен от добри. Първият не вярва в доброто и в светлината, а вторият вярва. Сега ние говорим за Божествения живот, който прави човека добър, умен, здрав и справедлив. Щом е здрав, той е богат. Ако си богат, трябва да даваш от своите блага. Ти ще кажеш, че даваш любов. Каква е твоята любов? Човешка. Човешката любов е преходна между любовта на харата и на ангелите. Ангелът е щедър, на всички дава изобилно и каквото срещне на пътя си, ще го целуне. Любовта на ангелите е подобна на светлината, която целува всичко, което срещне на пътя си и всичко осветява, без да се опетнява. Божествената любов е готова на всякакви жертви, Отива един мамък при този, който носи божествената любов в сърцето си и му казва «Ще ти поверя една тайна. Влюбих се в една мома, но сега ми трябва двадесет хиляди лева. Понеже му е поверил тайната си, той му дава двадесет хиляди лева. Плаща за него». След това идва друг и му поверява своята тайна. Убил съперника си и сега се моли да не го намерят и да не го накажат не за убийството. Що му е поверил тайната си и на него ще помогне. Намири убития, намазва раната му с някакъв цяр и той възкръсва. След това извиква виновния и го заставя да се примири с убития, а на убития казва да не ходи повече да се бие за чуждите му ми. Съвременните хора се нуждаят от жива вяра и от любов, но не като тази на зайка. Зайкът казва, «Умирам от любов», но щъм отратна с крак, той изчезва. Какво означават думите «Умирам от любов»? Защо който обича, трябва да умре? Защото няма любов в него. Когато любовта влезе в човека, той никога не умира. Някой казва, «Умирам от жажда, умирам за вода». Защо умираш? Защото водата е вън от теб. Щом влезе в теб, ти вече не умираш. Разбиране е нужно, за да различавате проявите на хората, да знаете в кой свят живеят. Христос казва, ако земните работи не разбирате, как ще разберете небесните? Ето защо, първата работа на човека е да разбере земния живот и проявите на хората. Видите ли, че някой мига бързо и гледа към земята, ще знаете, че той ще ви излъже. Ако му дадете пари, няма да ги върне. Сега вие гледате облаците на небето и се страхувате да не завали дъжд. Не всички облаци са дъждоносни. Когато Моисей се качи на планината, облак обви цялата планина и тогава Бог му проговори. Нещо хубаво се криеше в тази облак. Така и във външната грозота понякога се крие нещо красиво. И в геометричните линии има нещо красиво. Видите ли такива линии на човешкото лице, ще знаете, че красотата е за тях. Когато ангелите гледат човешкото лице, те търсят главно две линии на него. Намерят ли ги казват, че лицето е красиво. И Любовта има свои характерни линии. Първо тя се проявява в устата. Ако линията на любовта се намира на устата, любовта присъства в човека, но няма ли тази линия, любовта отсъства. Втората линия сами ще намерите. Ако говорите за старостта и за младостта, те имат две характерни линии. Който знае мястото на тези линии, той е разбрал и старостта, и младостта и се ползва разумно от тях. При това положение човек се радва и на старостта, и на младостта и вижда красотата във всичко. Има смисъл да бъде човек красив, и да се радва на живота. Кои са отличителните черти на красивия човек? Където мине красивият, всичко запалва. Той носи творчески сили в себе си. Не произвежда ли огън, човек не е красив. Красотата е творческа сила. Както любовта произвежда огън и топлина, така действа и красотата. Любещият е същевременно мъдър, силен, свободен. Той носи истината в себе си. Любещият е съвършен човек. Той постоянно дава от себе си, както планината. Като сте дошли тук, вие постоянно черпите от въздуха, от водата, от енергиите и от силите, които се крият в самите върхове. Има върхове, които излъчват магнетична енергия. Има върхове, които излъчват електричество. Като се качвате по върховете, вие се възхищавате от красотата на природата и започвате да мислите за онзи, който е създал цялата Вселена. Вие искате да видите Бога вън от себе си, в някакъв друг свят. Това е невъзможно. Ако не, ако не го видите на земята, никъде не можете да го видите. В небето никога няма да видите Бога. Много естествено. Кой от вас е видял себе си вън от подобните си? Всеки се вижда в подобния си. Ако отидеш на този свят, ти ще бъдеш сам. Как ще се видиш, там няма друго същество, в което да се огледаш? В небето няма обекти, които могат да събудят стимул в човека да търси Бога. Как ще го види тогава? Който иска да види Бога да слезе на земята, Качи ли се на небето при него, няма да го види. В един стих в писанието е казано «Когато види лицето ти, значи има места на земята, където можеш да видиш пака. Това, което виждаш на земята и на небето ще го видиш. Това, което не виждаш на земята и на небето не можеш да го видиш». Но си наказват, че понятията на хората за любовта, за живота са объркани – Зависи от какво гледище изхождат. Например, ако се влюби някой, той става слуга. Неприятно е за човека да му кажат, че е слуга, но като се влюби, доброволно става слуга. Ако съзнателно ставаш слуга на любовта, ти си на прав път. Няма да мине много време и любовта ще те направи господар. Как ще стане това? Като слугуваш на възлюбления си, ти работиш, учиш, придобиваш нещо а той се отпуска, губи и това, което е имал. След време ти прилагаш това, което си придобил и си издигаш над него. Ставаш господар. Ако не си умен като слуга, не можеш да станеш господар. Ако си неразумен, неустойчив, страхлив, слаб, не можеш да бъдеш господар. Важно е да бъдеш свободен и като слуга, и като господар. Искам да бъда господар. Иска и от Бога само това, което не те ограничава. Стремете се към запазване на свободата си, а не към господаруване. Който иска да бъде господар, трябва да е слугувал дълго време, да е придобил качествата на господаря. Какъв господар е този, който се страхува от микробите? Какъв господар е този, който се смущава от една мисъл? И страхът е на място, но на физическия свят. Страхува се он си, който не познава любовта. Има нещо по-високо от страха. Това е съвъстта. Какво е нужно на човека? Свобода. Който иска да бъде свободен, трябва да пази свободата и на другите. Всеки да бъде свободен на своето място. Конят ще бъде свободен като кон, волът като вал. И да им даде за свобода като вашата, те не могат да я оценят и да я използват. Под свобода се разбира използването на тези условия, които са дадени на всяко живо същество. Като се ползва от дадените условия, то се развива правилно. От човека зависи да бъде свободен или да изгуби свободата си. Като прави зло, той сам се ограничава, а ограничили си и другите го ограничават. Приядели, той сам се ограничава. Говори ли лоши думи, пак се ограничава. Бъдете будни. За да живеете така, че да не загубите свободата си. Помнете, че сте едва в началото на своето съзнателно развитие и много още трябва да работите, да учите, докато достигнете купнежите на своята душа. Някои са по-напреднали, но на всички предстои усилена работа. Научете се да служите правилно на себе си, за да служите и на Бога. Да служиш на себе си не означава да мислиш само за себе си. Служенето е велика работа. Тя включва идеята любов, любов към Бога. Слугата работи от любов, а не за пари. Той остави на господаря си да го възнагради според своето разбиране. Ученикът работи без пари, но с ценности. Знанието му е една от ценностите, чрез него той отваря пътя си. Работете без да се оплаквате, сейте без да критикувате. Какво се иска от ученика? Да придобива знания, да възприема науката, която идва от Бога, а не от хората. Ще цитирата стиха, че знанието възгордява. Знанието възгордява онзи, който не го разбира. Трябва ли да се хвали онзи, който помага на ближните си? Той помага, защото обича истината, защото вярва в Бога, защото има отношение към хората, а не защото е добър. Той не мисли за своята доброта. Някой помага материално на хората, понеже мисли че ще ги освободи от ограниченията. Ако хората се освобождават чрез материалното, пръв Бог би задоволил материалните им нужди. Друго нещо освобождава хората. Казано е, че истината освобождава човека. Всеки трябва да възлюби истината и да я придобие. Само така той ще се освободи. И тъй, човек трябва да се стреми към свободата, но трябва да има ясна представа за нея. Да бъдеш свободен означава да желаеш и за другите това, което ти имаш. Ти пиеш чиста вода. Ще желаеш и другите да пият от същата вода. Който греши, не може да бъде свободен. Само свободният може да люби и да мисли. Да любиш и да мислиш това подразбира абсолютна свобода. Свободен е онзи, който може да слугува на всички. Благодарете на планината, на въздуха. На водата, за благата, които ви дадоха. Благодарете за енергията, която придобихте тук. Сега трябва разумно да използвате всичко, което сте притопили. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 44-та лекция, изнесена на 16 август 1929 година, 7-те Рилски езера.